Bom dia. Você gosta de esperar? Tá plantado, aguardando que alguma coisa aconteça? Se você é como eu? Você não gosta de esperar. Acho que não faz parte da natureza humana apreciar as esperas. É, é ruim esperar, esperar alguém. Você marca um compromisso, marcou um horário e a pessoa não chega. É ruim você ter que aguardar uma notícia, você está esperando uma determinada notícia aquela notícia não chega. Nos faz ficarmos preocupados e ansiosos, muitas vezes, e nem sempre, nem sempre nós sabemos lidar adequadamente com isso. Eu penso que essa é uma questão que afeta não só a vida individual, não só a pessoa, no fato de termos que esperar as coisas mas afeta muitas vezes a igreja coletivamente, o grupo. As igrejas, muitas vezes, têm que esperar as coisas acontecerem, tem que esperar a sequência dos fatos. Por outro lado, falando agora num no âmbito maior ainda, a igreja, agora não falando da igreja grupo local, mas pensando na igreja como um todo, o corpo de Cristo, ela teve épocas em que ela teve que esperar determinadas coisas. Hoje mesmo a igreja tá esperando alguma coisa, não tá? Nós estamos esperando. Nós vivemos um tempo de espera, mas é um tempo de espera diferente de outros tempos que a igreja viveu. Hoje nós vamos abordar dentro do livro de Atos, do estudo do livro de Atos, um tempinho de espera curto, que na verdade foram cerca de 10 dias que a igreja teve que esperar. A igreja Até o um modo inadequado de, de se referir aqui, porque não havia ainda a instituição a igreja fundada na Terra. Havia um grupo de discípulos, um grupo de apóstolos, e mais um outro grupo uh, que estava ali em volta. Jesus tinha se despedido delas, deu instruções e partiu para o céu. Ele subiu para o céu e disse, vocês têm que esperar. Esperem. Não saiam da cidade. Fiquem aqui. Aguardem. Porque o Pai vai enviar a sua promessa. Então eles tinham esses dez dias para esperar. Agora, veja que é um período específico, especial. E nós, quando estudamos o livro de Atos, nós temos que ter esse extremo cuidado de verificar que todo o livro de Atos é um período especial porque é a implantação da igreja Mas estes dez dias, eles têm uma característica diferente do resto do livro. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não veio e Jesus Cristo já partiu. Eles estão sozinhos, eles estão é, por conta, entre aspas, Jesus não está mais ali ensinando, falando, dizendo vamos para lá, vamos para cá. E eles estão aguardando a promessa. O que, que eles fizeram? durante esses 10 dias, esses 10 dias de espera. É isso que nós vamos verificar hoje. Já abre a tua Bíblia, ah, em Atos, capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos 12 a 26. Atos 1, 12 a 26. Então eles voltaram para Jerusalém vindo do monte chamado das Oliveiras que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: "Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério, com a recompensa que recebeu pelo seu pecado." Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu -se o céu meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se a seu dama, isto é, campo de sangue. Por que, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, Fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram dois nomes, José, chamado Barçabás, também conhecido como Justo, E Matias, depois, oraram. Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Esperar é um exercício de dependência. Eu penso que isso vale valia para eles, e vale valia antes, na época do Antigo Testamento, e vale para nós hoje, vale em qualquer época. Esperar é sempre um exercício de dependência. Quando você tem que esperar alguma coisa, você depende de alguém. E de preferência, nós temos que depender de Deus, do que Ele tem, do que Ele vai fazer, como Ele vai responder... Como ele vai agir? Então, esperar, embora não seja é, agradável, nós não gostamos normalmente de esperar, isto é uma oportunidade para nós exercitarmos a dependência. Se você tem que esperar alguma coisa, saiba, esse é o momento de se achegar e aumentar a tua cota de dependência. E nunca a dependência de Deus é demais. Nunca é demais Muito bom, eu queria que então Nós víssemos como eles lidaram com isso lá E quais as necessidades Que eles sentiram naquele momento em que eles estavam esperando Enquanto eles estavam esperando Quais as necessidades que aquele grupo percebeu E como, eles, como é que eles agiram A primeira delas é a necessidade de se reunir Nós vemos aqui que eles voltaram, eles voltaram do Monte das Oliveiras e agora eles se reuniram no lugar que em algumas traduções aparece a palavra cenáculo. E até muitas vezes se faz de cenáculo como se fosse uma palavra é, meio mágica assim, ah, vamos vamos para o cenáculo. Tem grupos de, de reunião que que se chamam cenáculos, como se colocar esse nome já espiritualizasse tudo, né? Já desce o Clima espiritual. Cenáculo, nada mais é do que isso que a NVI é, traduziu. É um andar superior. Na verdade, não era privilégio da maioria das casas, esse andar superior. Era um andar onde as pessoas podiam hospedar hóspedes. Hospedar hóspedes é bom, né? Poderiam <risos> colocar seus hóspedes ali, poderiam convidar as pessoas e elas podiam se é, ajeitar ali em cima. E, no caso, você vê que eles haviam alocados esse lugar aí. Nós não sabemos se foi emprestado, não sabemos se foi alugado. O fato é que eles, eles usaram esse lugar como reunião. Lembre-se que eles não são de Jerusalém. Esse pessoal não é de Jerusalém, eles não moram ali. Eles foram para lá por quê? Porque Jesus tinha ido para lá. E eles acompanharam Jesus até a sua morte, embora depois que Jesus foi preso e julgado, eles... Acompanharam meio de longe, é certo isso, mas eles ficaram ali, ficaram aguardando os acontecimentos. Bom, agora eles estão ali e a Bíblia nos mostra, a palavra nos mostra, que existia uma constância nas suas reuniões. Eles já sabiam de uma coisa, uma coisa era certa para eles, eles precisavam ficar juntos. A igreja nem havia nem havia começado ainda. Você não tem uma igreja aqui. Você não tem o um Espírito Santo habitando nas pessoas. Mas eles sabiam de uma coisa: precisamos ficar juntos. Uma palavra no versículo 14 nos chama a atenção. Todos eles se reuniam sempre, sempre. Eles não deixavam de se reunir eles não se dispersavam as suas reuniões eram frequentes agora a outra coisa que nós precisamos perceber é que eles também já tinham identificado dentro dessa necessidade de reunir como se reunir e o que fazer nas suas reuniões eles não tinham muita ideia exatamente do que ia acontecer até porque a ordem era esperar Enquanto você espera, você se reúne. Enquanto você espera e você está reunido, você faz o quê? Ora. A Bíblia diz que eles oravam. Eu creio que não existe na vida cristã uma expressão mais clara da dependência de Deus do que a oração. O orar é uma declaração de dependência em relação a Deus. Quando eu coloco diante de Deus as minhas necessidades, quando eu coloco diante de Deus as minhas dúvidas, as minhas aflições, quando eu coloco tudo diante de Deus, todas as minhas expectativas, enquanto eu estou esperando, enquanto eu estou aguardando, o que eu estou declarando? Eu dependo do Senhor. Isto é uma, é uma ideia saudável a respeito da oração, porque tem muitas outras ideias a respeito de oração. Eu já comentei aqui sobre aquele conceito até bastante popular de que a oração é a alavanca que move o braço de Deus. Já pensou? Você ora e o braço de Deus se move. Você ora mais e o braço de Deus se move mais. Se você não ora, Deus não se mexe. A lógica seria essa. O braço de Deus não fica jamais parado. Ele vai agir, quer você ore, quer você não ore. O que a oração faz, como o Zai estava orando exatamente agora há pouco aqui, é nos conformar a vontade de Deus. É nos adequar. É nos dar sabedoria para saber o que fazer enquanto esperamos. É entender aquilo que Deus já está mostrando. É claro que Uh, os, os discípulos eles foram ao longo do tempo percebendo que eles precisavam agregar outros elementos nas suas reuniões mas veja que aqui você tem o embrião você tem o início do início do início e eu, eu até olhando para isso aqui eu fiquei pensando será que nós podemos chegar aqui numa quarta-feira por exemplo que se chama culto de oração e só orarmos claro Aí chama culto de oração. É que nós, por uma questão de ajeitar nossa agendinha aí, agregamos uma outra atividade. Mas nós podemos chegar aqui e orar. É por isso, às vezes, até que se defende a ideia, eu particularmente, que talvez a pessoa não está interessada na segunda parte do que acontece na quarta-feira, mas pode estar aqui na primeira parte, por exemplo. Por quê? Porque orar, é essencial. A segunda parte também é essencial, mas talvez por questão de horário, por outros motivos. O fato é que qualquer grupo de crentes, crentes legítimos, crentes genuínos, eles podem se reunir em qualquer lugar, a qualquer momento, para orar. Vamos marcar um chimarrão e que tal nós orarmos? Vamos passear juntos e que tal nós orarmos? Quando eu falo isso, eu falo com uma ponta de, de autocrítica, porque normalmente as nossas atividades são pouco recheadas de oração. Nós nunca vamos encher esse, esse recipiente. Nós sempre vamos estar a quem Nós nunca vamos ser uh, dependentes quanto deveríamos Nós nunca vamos orar o quanto deveríamos ser. Claro que nós temos exemplos, ao longo da palavra de Deus, de homens consagrados. Diz a tradição que um destes homens que é mencionado aqui, embora o nome dele não tá aqui quando fala dos irmãos de Jesus, Tiago, aquele que se tornou o pastor da igreja de Jerusalém, diz a tradição que ele era conhecido como joelhos de camelo, O camelo, você sabe que ele tem uma uma engenharia, vamos dizer assim, um pouco diferente da nossa. E ele dobra as pernas de forma diferente. Ele, tá, ele, ele deita, ele fica ajoelhado. ele fica muito tempo naquela posição. E os seus joelhos são... você pode ver, ele tem uma perna fininha, um joelho desse tamanho, né? Diz a tradição que Tiago tinha esse apelido devido a muito tempo que ele ficava de joelhos. Também é relatado por pessoas que visitaram ah, lugares aonde grandes homens da história da igreja viveram lugares que hoje são casas para visitação e certos aposentos você não pode entrar e porque está tudo lá guardadinho, tem lá os aposentos lá onde a pessoa ficava e foi notado que do lado da cama dessas pessoas muitas vezes existe uma parte gasta e confere com aquilo que se sabe a respeito dessa pessoa, essa pessoa passava muito tempo ali ajoelhada orando dependendo do seu Senhor esse pessoal aqui parece que eles tinham entendido uma coisa Senhor eles tinham perguntado é este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino? Jesus não disse que não iria restaurar o reino ele disse ele disse simplesmente não cabe a você saber mas espere não cabe a igreja fazer especulações ficar traçando mapas e ficar... Ah, ah, agora agora surgiu o anticristo. Ah, esse aí agora é o anticristo. Ah, eu tô vendo que tal pessoa... Não, daqui dois anos, não daqui três anos... Não, esse é o papel da igreja. E esse pessoal parece que havia entendido... ao invés de especular, depender. E depender como? Orando. Tem mais uma coisa que havia nessas reuniões... que nos chama atenção. É que você tem um grupo principal claramente distinto aqui os seus nomes estão ali é, parece a escalação de um time né porque você vê lá é, no versículo 13 os que se achavam presentes Pedro, João, Tiago e André você vê que estes primeiros que estão aqui, Pedro, Tiago e João, eram as pessoas mais proeminentes existem situações na vida de Jesus em que só estes três estavam presentes como a transfiguração de Jesus, por exemplo quem estava lá? Pedro, Tiago e João só uh, depois você tem André uh, João e Tiago são irmãos tá? esse Tiago aqui não é o outro Tiago que aparece que escreve a carta não tá esse Tiago vai ser martirizado logo no início esse Tiago então é irmão de João e esse André é irmão de Pedro então estamos em família aqui e é tudo pescador Aí você tem felipe Tomé, Bartolomeu, você não tem muitas informações. Mateus, que era um cobrador de impostos, que é chamado por Jesus para segui-lo. Uh, tem um outro Tiago aqui, que é filho de Alfeu. Você tem um outro Simão, porque Pedro, na verdade, seu nome era Simão. Mas você tem um outro Simão aqui, que é o Zelote. Zelote era um partido, era uma espécie de partido que havia de israelitas que se opunham à dominação romana, eles eram subversivos, mas este zelote vai vai seguir Jesus e provavelmente acabou a sua carreira de militância por aí, né? Aí depois você tem Judas filho de Tiago, que não é o Judas Iscariotes. Este Judas é conhecido como Judas Tadeu, tá certo? Muito bom. Você tem esse grupo principal e todos eles se reuniam sempre em oração. Mas você vê que apesar de você ter um grupo distinto, você tem um grupo distinto dos demais, você não tem um grupo, um grupo exclusivo. A igreja já começava aqui a ter algum desenho do que mais tarde ela viria a ser. É claro que depois a igreja vai se organizando de forma diferente. Você vai percorrendo o livro de Atos, você percebe a organização da igreja você pega as cartas e vai verificando como isso, como isso acontece mas você tem um grupo principal e um grupo a própria Lucas aqui nos informa cerca de 120 pessoas que também se reuniam com os apóstolos eles também, também eram incluídos ali e havia também mulheres as mulheres não eram excluídas Das Elas não eram apóstolas. Não existia, nunca existiu essa função na igreja. Apóstola. Assim como não não existia, jamais existiu na igreja bispa. Assim como jamais existiu na igreja pastoras. Você não vê isso no Novo Testamento em lugar algum. Isso não existe. Aliás, existe existem instruções do apóstolo Paulo, de que isso nem poderia existir. Não havia autorização para isso. E depois nós vamos entender melhor as razões disso. Isso não é uma discriminação, isso não é machismo, até porque, eu já disse isso algumas vezes aqui, se tem alguma coisa que o cristianismo trouxe para a humanidade, foi a aceitação das pessoas. As mulheres não eram aceitas. Nas reuniões de rabinos, por exemplo, No Sinédrio, elas não podiam entrar. Mas aqui, entre os crentes, aqui entre os discípulos de Jesus, elas eram co-discípulas. Elas eram irmãs em Cristo. Elas eram pessoas com a mesma dignidade dos homens. Não com a mesma autoridade dentro da igreja, mas com a mesma dignidade. Então, a gente vê que existe... Esse fator altamente inclusivo aqui, já antes mesmo de existir, de existir a igreja. Mais uma pequena notinha aqui. Você vê que entre as mulheres é citada uma em particular. Quem é? Maria, a mãe de Jesus. E por que Lucas faz essa distinção? Porque havia umas quantas Marias que seguiam Jesus. É, pelo menos três Marias seguiam existiam ali, que eram seguidores de Jesus, são mencionadas pelos nomes nos Evangelhos. E Maria, a mãe de Jesus, é a última vez que ela é mencionada na Bíblia aqui. Aqui termina a descrição sobre a vida de Maria e o que ela fazia. O que nós sabemos, então, a respeito dela? Que ela estava sempre reunida com os discípulos. Ela não fazia parte do grupo apostólico, ela não, não era nenhum tipo de mediador ali, ela não tinha esse papel de modo algum, e ela, como outras mulheres, era recebida, era aceita, era estimada, você pode ter certeza absoluta disso, que era uma pessoa muito querida ali, e certamente, segundo nós cremos, ela foi para o céu, não foi não foi assunta ao céu como Jesus Cristo, mas ela morreu e Nos aguarda lá, nós vamos, eu creio que nós vamos nos encontrar com ela, porque ela tá aqui entre os discípulos de Jesus. Será que reunir-se ainda é algo importante para a igreja? Claro, a igreja não vive, não sobrevive, a igreja não permanece, ela não faz o seu papel, ela não cumpre o seu papel, ainda que seja um papel como este que nós temos aqui. A única instrução que eles tinham era esperem. Eles podiam ir para sua casa, podiam fazer qualquer outra coisa, mas eles entendiam que era importante eles estarem juntos. Não existe maneira de a igreja fazer qualquer coisa se ela não estiver junta. E a igreja hoje, na forma como ela é organizada, passados todos esses séculos, as igrejas foram criando as suas atividades e tem atividades que fazem parte das igrejas vão chamar de igrejas históricas, não igrejas que surgiram aí há pouco tempo, mas as igrejas históricas, elas têm basicamente as mesmas atividades há muito tempo. E essas atividades são atividades essenciais. Hoje a igreja não não se reúne só para orar a igreja se reúne para orar, a igreja se reúne principalmente para aprender, o ponto central da igreja passou a ser, isso nós vamos ver ainda no no livro de Atos, essa transição em que havia só praticamente a oração e depois passou a ter o ensino, nós temos a oportunidade de adorar, nós temos os cânticos, Nós temos retiros, nós temos outras coisas que podemos fazer juntos, mas devemos priorizar, devemos valorizar o estarmos juntos. Isso, evidentemente, requer de nós, em primeiro lugar, fazer o essencial. Né? Estar num simples domingo de manhã, ao invés de dormir um pouco mais tarde. Sair de casa numa quarta-feira à noite. A necessidade de se reunir foi algo que os primeiros discípulos de Jesus perceberam. E isso isso era uma maneira de eles exercitarem a sua dependência. Eles tinham que esperar, mas esperar como? Temos que esperar juntos. A outra necessidade é a necessidade de decidir. Olha o versículo 15 em diante. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos. E aqui nós vemos Pedro. Pedro ainda como líder principal, não necessariamente como uma autoridade principal, porque ele não trouxe aqui uma uma decisão e não tá determinando nada, mas Pedro continua com aquela sua característica que ele sempre teve, a característica da iniciativa a característica de tomar a frente das coisas. E ele toma a palavra porque ele percebeu, ele percebeu uma outra necessidade. Ele olhou para aquilo que Jesus tinha dito. ele disse que no versículo 7, né, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Espera um pouco, nós estamos esperando algo acontecer para que nós façamos alguma coisa. Primeiro tem que acontecer a descida do Espírito Santo para depois nós começarmos a fazer alguma coisa. Parece que eles tinham entendido isso. Parece que isso estava entendido. Mas a expectativa deles, muitas vezes, Remetia não se esqueça que está em jogo aqui o reino de Deus remetia para aquele grupo que foi formado desde o início vocês serão minhas testemunhas ok, quem é testemunha? Pedro dá os critérios aqui ele disse que deveria haver pessoas que tivessem acompanhado o ministério de Jesus desde o batismo até a sua ressurreição Pessoas tinham que ser testemunhas disso. Mas ele percebeu que dentro daquele grupo inicial estava faltando um, que era Judas Iscariotes. Então havia necessidade de tomar decisões. Eu penso que tem duas coisas aqui que Pedro levou em consideração. Antes de nós investigarmos se aquilo que Pedro falou era o melhor a ser feito, se ele tinha total noção do que Deus ainda iria fazer. O fato é que Pedro, primeira coisa, ele vai para a Bíblia, ele vai para as Escrituras. No versículo 20 ele diz, por que, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos. Fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. Lucas tinha descrito por que, que Pedro tá falando isso. Porque o lugar que foi comprado aqui a NV tá fazendo uma uma ideia de que de que Judas comprou o campo. Mas nós temos que ler essa frase da forma não de forma direta, porque não é que ele comprou o campo, porque ele devolveu aquele dinheiro. Se você olhar para os evangelhos, você vai você vai perceber que aquele dinheiro é devolvido. E quem comprou depois com aquele dinheiro, aqueles que haviam subornado Judas para que ele traísse Jesus compraram este terreno que na verdade ficava ali do, no, no vale do Inom aquele lugar que é chamado de Guena também, lá em Apocalipse aquele lugar era um lugar desprezível na periferia ali ah, de Jerusalém e aonde o relato do, dos evangelhos nos diz que viria a servir como um cemitério e Pedro parece que não tá enganado numa coisa aqui ele capta num salmo aquilo que em que o salmo está se referindo a este terreno olha o que ele diz fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite olha, eu jamais correria o risco de fazer essa aplicação de um salmo mas eu acredito que Pedro aqui esteja fazendo uma aplicação correta e eu já vou explicar porquê coisa que nós temos que ver aqui é que Pedro percebe, é que existe um controle de Deus sobre toda aquela situação olha houve um traidor, sim houve, mas a profecia já dava conta de que haveria essa traição e a profecia já indicava o que iria acontecer com aquele terreno Deus está no controle se há de um lugar vago entre os apóstolos, isso não foi um acidente Isso não foi um, um algo que pegou Deus de surpresa. Jesus investiu naquele homem, ele ensinou, ele passou ah, tudo para ele, e agora ele o traiu e Jesus... Ah, o que que esse homem foi fazer? Pelo contrário, o próprio Jesus diz, ah, durante a ceia, ah, que ele seria traído. Ele mesmo diz isso. E ele sabia exatamente quem iria traí-lo. Onde que entra o controle de Deus aqui? O controle de Deus entra... Em Jesus chamar um homem, você tem que pensar um pouco sobre isso. Chamar um homem para ser seu discípulo, para testemunhar tudo o que ele fez, para ouvir as suas palavras. E no final, traí-lo e entregá-lo para as autoridades. É certo que nós sabemos que foi um julgamento irregular, foi um julgamento fora do horário estipulado pela lei. Testemunhas foram compradas... Ah, e no fim foi um, um pingue né porque o, o sacerdote enviou para o sumo sacerdote, o sumo sacerdote enviou para Pilatos, Pilatos achou que não deveria resolver aquilo, mandou para o rei Herodes, Herodes devolveu para Pilatos, e Pilatos pressionado, manipulado pela possibilidade, de ser acusado de traidor do, do imperador romano por não crucificar um suposto revolucionário porque a acusação, a acusação perante os judeus é que Jesus era blasfemo mas os judeus não podiam matar Jesus a pena de morte era uma exclusividade da autoridade romana e por isso eles o enviaram para os romanos mas os romanos não tinham acusação contra Jesus então tinha que se inventar uma Olha, ele tá dizendo que é rei. Se ele é rei, ele vai, ele vai tirar vocês daqui. Se ele é tudo isso que ele tá dizendo, vocês romanos vão, vão perder o lugar. E você, Pilatos, eles sugeriram isso. Você vai acabar morrendo como traidor. Ele ficou numa, numa situação ali e por isso que ele tem aquele gesto de lavar as mãos. Deixa que o povo decida. Juntaram lá um bando de de baderneiros lá para para apoiar um, um um malfeitor, a apoiar um bandido, a libertar o bandido e crucificar Jesus. Mas tudo isso tá acontecendo e Pedro vai falar disto aqui e vai falar disso depois. Guarde isso. Pedro vai voltar ao assunto. Ele vai voltar neste assunto de que nada disto aconteceu sem que Deus estivesse no controle. Deus tem o controle sobre o mal. Perdemos um dos apóstolos. E agora? Aí vem uma outra interpretação de Pedro, e ele pega um outro trechinho aqui diz, que outro ocupe o seu lugar, e deduz imediatamente, portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o, Je o Senhor Jesus viveu entre nós. É preciso, no finalzinho ele vai dizer, que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. O que Pedro estava enxergando aqui? Jesus disse... vocês serão minhas testemunhas. tá faltando um aqui. Ele vai para a Escritura... ele olha a soberania de Deus... em conduzir aquela situação toda de Judas... e olha para a soberania de Deus... em destinar... em dar a eles a oportunidade agora... de resolverem entre eles... de colocar uma outra pessoa naquela posição, naquela posição de apóstolo. Veja que existe uma distinção aqui. Ele precisaria completar o time dos onze. Ele já fazia parte lá dos, dos demais. Na verdade, eles acabam apontando só duas pessoas, que eles entendiam que poderiam ser indicadas ali. E acaba recaindo sobre Matias. Algumas coisas que a gente precisa observar aqui. Primeiro, é, é quanto ao processo de escolha. A palavra nos diz, no versículo 24, que depois da indicação dos nomes, o que eles fizeram novamente eles oraram. Isso está perfeitamente de acordo e isto continua atual. Agora tem um tem um elemento que vai entrar aqui que nós temos que resguardar e deixar isto entendido de que isso fazia parte daquele contexto O que eles fizeram para decidir entre os dois? Eles tiraram sortes. E quando você pensa assim, principalmente quem já está acostumado com as coisas da palavra de Deus, é, e sabe que essa coisa de tirar sorte, né, você já imagina alguém jogando uma carta lá, uma cartomante, alguém jogando aquelas conchinhas lá, os búzios, alguém fazendo algum tipo de, de adivinhação, e você já associa diretamente com o paganismo. E, de fato, o paganismo sempre adotou e continua adotando essa prática de tirar as sortes. Mas os judeus também fizeram isso no passado e não fizeram isso de forma errada. O próprio Deus havia dado ao sacerdote a faculdade de usar duas pedras. Uma delas chamava tumi tumim Urim-Tumim, urim, urim e tumi E através dessas duas pedras, a vontade de Deus era estabelecida, era reconhecida. E muitas vezes, nas batalhas, eles chamavam o sacerdote, sacerdote, o que nós vamos fazer? E aí, através dessas pedras, através da manipulação, Deus revelava ali para aquele homem específico, naquela situação, o que deveria ser feito. Isso aí foi desaparecendo e você não vê isso agora ao longo da história de Israel lá no futuro. E agora nós estamos aqui, nós estamos em Israel, nós temos judeus, e nós temos judeus com dúvidas, eles têm que tomar uma decisão, aqui não diz o que que eles usaram, se foi no palitinho, como é que foi tirada a sorte. O que nós sabemos é que depois eles nunca mais fizeram isso, depois que desceu o Espírito Santo. Eles adotaram outra forma de conhecer a vontade de Deus. Aliás, nunca mais houve a necessidade, temos que entender isso, nunca mais houve a necessidade de repor o grupo dos 12 Porque aquele grupo era um grupo específico, exclusivo. Depois que a igreja foi se organizando, as igrejas locais iam tendo outros tipos de líderes. Que as instruções foram sendo acrescentadas pelos próprios apóstolos. Como é que esses líderes seriam reconhecidos e tudo mais. Mas nós ficamos então aqui com a dúvida. O que Pedro fez? É uma coisa certa? É uma coisa errada? Deve ser imitada? Não deve ser imitada? E aqui nós temos que uh, usar a aplicação correta, porque... Nós entendemos, a própria palavra diz isso, tudo que está escrito, tá está escrito para o nosso ensino, não existe nada na Bíblia que você pode assim, ah, essa página aqui eu vou ter que arrancar, porque tem alguma coisa aqui que não, não dá para se aplicar, talvez você não possa aplicar da forma exata como está ali tem coisas que você vai aplicar do modo como está e tem coisas que você tem que pegar o princípio do que tá ali o princípio do que, do que está aqui é o controle de Deus sobre as limitações ele não controla só as circunstâncias, o mal aquilo que Judas fez mas as limitações daquilo que o pessoal tinha na época Pedro não sabia como a igreja iria se desenvolver ele não sabia nada a respeito de Paulo que Paulo iria se converter e iria se tornar um apóstolo do porte de Paulo. Como é que Pedro podia saber disso? Eu disse que eu ia explicar por que eu creio que é, Pedro não está absolutamente errado aqui. Você não tem qualquer nota de repreensão ao que ele tá fazendo. Por outro lado, se não tem uma repreensão, não tem nada aqui que diga, porque Atos não é um livro normativo, ele é descritivo, ele tá contando... O que aconteceu, não tem nada que diga, você tem que fazer isto exatamente assim hoje na igreja. E é assim que nós temos que caminhar, é assim que nós vamos ter que encaixar as coisas. Pedro fez aquilo que para aquele momento e para aquela circunstância foi adequado. Nós não podemos condenar Pedro pelo que ele fez, porque a escritura em nenhum lugar... Condena Pedro por aquilo. Ele tinha dentro do seu entendimento, dentro da sua intenção de fazer o que era correto, ele foi até as Escrituras, entendeu que precisava ver alguém ali, até talvez de forma temporária, não se sabe, porque Matias não é mais mencionado na Escritura. É certo que Bartolomeu também não, mas Matias não é mais mencionado. Você não vê depois na narrativa, nem nas cartas, Ah, então Matias fez isso ó ah, saudações para Matias nada assim como Maria ele ele sai sai de e cena e a gente não sabe uh, de fato o que aconteceu o que nos leva a pensar que embora embora Pedro uh, até tenha feito algo diferente daquilo que nós devemos fazer hoje ele não fez algo necessariamente errado para aquela circunstância para aquele momento que específico, tá bom, eu guarde isso. Por quê? Porque o que nós temos que colher daqui é que Deus tem controle até sobre as nossas limitações. Quantas coisas nós não sabemos o que fazer? Quantas coisas nós não conhecemos? Quantas coisas vai passar um ano, dois anos e nós vamos dizer assim, eu faria melhor agora, eu teria feito diferente. Mas Deus sabe das nossas limitações, Deus conhece aquilo que está dentro do nosso alcance. Ele não está exigindo que a gente faça algo diferente daquilo que Ele já nos mostrou. O que Pedro sabia, temos que ser testemunhas. Alguém saiu, esse alguém tem que ser reposto. O que Deus sabia? Deus sabia que ele tinha um apóstolo que ia se sobressair muito mais que qualquer um que estava naquele grupo ali. Dos 120. Ele tinha um homem que ele ia resgatar de uma forma completamente diferente dos outros. Porque ele tinha uma obra diferente para ele. Mas só Deus sabia disso. mas ninguém. Então, Deus tem controle sobre o mal e ele tem controle sobre as limitações. A igreja tem que decidir muitas coisas. Mas a igreja tem que considerar a soberania de Deus sempre. Sempre nas suas decisões, em tudo aquilo que ela faz. Nós devemos valorizar as reuniões da igreja. Nós devemos valorizar tudo o que a igreja promove no sentido de estarmos reunidos. Principalmente aquilo que a gente chama de atividades principais da igreja. Aquelas atividades que a igreja elege como prioridade. No nosso caso aqui, culto, E culto de oração Essa são atividades essenciais elas são prioritárias e não é por acaso que elas estão colocadas aí na agenda elas não estão aí para ocupar o tempo porque as pessoas que vêm para cá não tem mais nada uh, que fazer elas têm um objetivo elas têm um propósito elas procuram suprir necessidades que nós temos. Nós temos necessidades de aprender, nós temos necessidades de orar, nós temos necessidades de congregar, de praticarmos comunhão, de nos conhecermos, de nos amarmos, exercitarmos nossos dons, tantas coisas que é impossível que elas aconteçam se nós não estivermos juntos. Existe uma tendência hoje... Eu já escrevi sobre isso há tempos atrás, no boletim, dos desigrejados. E até já passaram pessoas por aqui que defendem abertamente essa ideia de que não é necessário eu fazer parte de uma igreja organizada. Eu posso ter a minha vida com Deus lá no meu cantinho. E assim como eu afirmei, vou continuar afirmando. Isso é uma falácia, isso vai contra as Escrituras. E não vai dar tempo, mas a gente poderia trazer uma lista enorme de princípios, de versículos que nos mostram que toda a vida cristã gira em torno de estarmos juntos. Principalmente valorizando as coisas que são essenciais na igreja. Por outro lado, nós temos que decidir. A igreja tem que tomar decisões. E continua sendo uma das maiores decisões a escolha de líderes. Hoje nós temos, na palavra de Deus, nós já temos critérios. Não existem mais apóstolos, mas nós temos ah, os líderes das igrejas locais e temos critérios bíblicos para fazer isso. Mas nós temos outras decisões a serem tomadas. A igreja tem que decidir o que fazer com o seu patrimônio. A igreja tem que decidir ah, a respeito da vida dos seus membros. A igreja tem que decidir tantas e tantas coisas. Nós temos limitações e temos que reconhecer as nossas limitações. Nós temos que ser responsáveis, como Pedro fez. Você pode dizer assim, ah, ele fez uma bobagem. Ele fez aquilo que dentro da sua limitação naquele momento cabia fazer. Não há nenhuma repreensão ao que ele fez. Talvez aquilo que a gente vai fazer num dado momento não seja o melhor. Talvez depois a gente vai, vai repensar aquilo. Mas nós temos que depender daquilo que Deus está fazendo. Nós temos que estar atentos. O que Deus está fazendo agora. O que Deus quer de mim agora. O que Deus quer da nossa igreja agora. Temos que ter sensibilidade. E entender que Deus ele está agindo. Ele tem o controle. Deus não está atado de forma nenhuma. Ele está ativo, atuante. Esperar é um exercício importante de dependência. Você tem esperado coisas na tua vida, pessoal? Tá esperando alguma coisa acontecer? Tá difícil? Tá complicado? Saca que a nossa igreja espera algumas coisas acontecerem. Vamos vamos fazer isso juntos. Vamos fazer isso na dependência total de Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque podemos reconhecer no Senhor Deus soberano um Deus que conduz a história e, particularmente, a igreja que o Senhor colocou neste mundo para ser representante do Senhor aqui. Pai, nós te agradecemos porque a igreja não tem especulações a serem feitas ah, sobre o seu início, embora muitas especulações ah, andem por aí. E as especulações não são só sobre o início, mas também sobre o futuro, Pai, nós olhando para aqueles irmãos do passado, vemos que eles tiveram que esperar. Eles não tinham mais a presença física de Jesus, a sua companhia visível, palpável, e ainda não tinham o conforto, o ensino, o discernimento pleno que vem pelo Espírito Santo. Ainda não tinham recebido todo aquele presente que veio dias depois destes fatos. Mas eles sabiam. Eles sabiam que precisavam se reunir. E eles sabiam que tinham decisões a serem tomadas. Embora não fossem muitas decisões, eles procuraram agir. Pai, nós ah, também temos que esperar muitas coisas. Esperamos coisas acontecerem na nossa vida pessoal. Aguardamos. Algumas vezes até com a, com a ansiedade. Temos que admitir que algumas vezes ansiedade aumenta. Ela começa a tomar conta de nós em certos aspectos. Nós temos anseios. Também como igreja, nós esperamos que coisas aconteçam. E nem sempre, Pai, nós sabemos fazer as coisas de modo perfeito. Não vamos fazer as coisas de modo perfeito. Nós não sabemos tudo. Mas, Pai, nós, nós queremos dizer que confiamos em que o Senhor sabe tudo. Em que o Senhor tem o um controle sobre o mal... Sobre as coisas erradas... As coisas que dão errado... O Senhor tem o controle sobre tudo isso... O Senhor não é apanhado de surpresa nunca... E na verdade o Senhor já tem a solução... Então, Pai, nos ajuda... Nos ajuda a sermos dependentes... Nos ajuda a valorizarmos, Pai... Os momentos em que estamos juntos... Não sermos as pessoas como as pessoas do mundo... Que vivem relacionamentos ou superficiais ou utilitários, em que as relações se baseiam no proveito que cada um pode tirar do outro. Por favor, Senhor, nos ajuda a valorizarmos e a dependermos do fato de estarmos juntos, para compreendermos melhor a vontade do Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.